Горілка і їжа. В середині літа він пофарбував ядку в темно-синій колір і подумав, що треба рухатись далі. Зоя потелефонувала своїй подрузі, такій самій, але більш успішній продавщиці, що торгували біля метро. І він побрів туди, ховаючи обличчя. Та це було зайвим. Ніхто не намагався його розшукати». Того самого дня перший півень підняв у дорогу Святого Отця, котрий, піднявши рясу та блимнувши витертими лампасами арвійських штанів, сів у гробатий запорожець і на безпечній швидкості відправився за пару сотень кілометрів у місто, придбати для своєї невеличкої парафії кілька пачок воскових свічок по 50 копійок за штуку. Поки він їхав, з іншого кінця міста вийшов невідомий жартівник-експериментатор. Усі вони рухались в інших напрямках. Ядка біля метро виявилася більшою і не потребувала ні фарбування, ні будь-яких інших послуг. Довкола неї купчився люд, котрий не допускав конкуренції. Проти добра Зоїна приятелька, зглянувшись, простягнула чоловікові без шкарпеток 40-грамовий паконочок із написом «Смугастик жовтий», а також пластикову склянку, також, як у Зоїни ядці, з горілкою. Смугастика той засунув до кишені, горілку випив. Сон зморив його просто тут, під деревом, у самому центрі життя, зробивши його самого тим центром, котрий переступали й обходили, над яким іноді схилялися і заспокоєно хитали головами. Живий, а ще додавали, прикро, такий молодий. більше він, певно, не заслуговував. У цей час йому снився Іуда. Певно, цьому можна було знайти пояснення. Нещодавно, підладаючи під голову газету, він прочитав новітню гіпотезу. Іуда діяв за домовленістю з учителем сповістити про місце його перебування, аби швидше настала розв'язка, а тоді відповідно воскресіння й укріплення віри. Іуда був молодим і довгокосим, «Чомусь одягнутим у джинси?» «Важко, брате?» Запитав і сам же відповів. «Важко, це ж навіки?» «Навіщо ти це зробив?» Запитав він. «Бо не міг інакше. Як тобі тепер?» «Ніяк. І тебе не хвилює тисячоліття ненависті?» «Коли щось триває довго, вже даває значення, що воно таке, ненависть чи любов. До всього особистого стаєш байдужим, адже головне зроблено. Він хотів запитати про те, що робити йому. Але Іуда в джинсах вже повернувся до нього спиною. — Можна з тобою? — вигукнув він. — Ні. І, зникаючи, додав. Ти не закінчив свою картину. Я більше не малюю. Для того, щоб закінчити картину, не обов'язково її малювати. І він побачив, як під ногами у хлопця в джинсах розкололася земля і хотів попередити його, але той вже зробив крок. У розколенні майнула біла сорочка. Він відчув, у нього на скроні ворушиться рак, підбираючись до очей. І змахнув рукою, і прокинувся, і побачив перед очима маленьку листівку, ікону, а поруч, під самим його носом, притиснутий каменем папірець, від якого він відвик. Сто гривень. Він накрив папірець долонею, як накривають метелика, щоб той не злетів. Поклав листівку в кишеню, і побачив себе в центрі міста біля метро, під деревом, і не зрозумів, що він тут робить, і що взагалі треба робити, коли ось так опиняєшся на землі під деревом. На протилежному боці вулиці помітив червоний запорожець і подумав про те, як колись шалено мріяв знайти в Єгипті пурпурового ібіса. До авто прямував комедного вигляду святий отець, несучи з магазину кошик з паляницями. День закінчувався. Йому вперше стало моторошно від того, що за ним прийде інший, але такий самий день. Він кинувся до авто, розмахуючи купюрою. Він не знав, як звертатися до священників, і тому мовчки простягнув гроші. За здоров'я чи за упокій? Запитав той. Байдуже. Так не буває. А ти хто такий? Ніхто. І так не буває. Де твій дім? Ніде. Так буває. Так буває. Сідай. Вони поїхали крізь сині і зелене. Дерева скоявджені вітром вимішували небосхил. Потім все налагодилось. Він знав, що видужає. І видужав. І почав жити. Стерегти церкву. Фарбувати паркани. Ловити рибу. Розмовляти. І всі мешканці села вважали його художником. Хоч ніхто ніколи не бачив його полотен. Це було саме те, чого він прагнув. Соломія. А мій вівсянку зранку не їсть. А я народила дуже швидко. А ми народжували разом. Ой, я категорично проти цього. Не естетичне видовище я б ніколи не згодилась. Дурниця, я стояла у палаці і билася головою об стіну, але цього не пам'ятаю. Ну от, чому немає пристойних журналів для чоловіків? Чоловіків взагалі менше читають. Маврикій, оце щось. Я там таке нічне життя відкрила. Маврикій? Це не острів, це країна. А я у вівсянку додаю сухофрукти, можна цукати. Перетираєш варену морку з цукром. Ідея зробити пивницю у приміщенні старовинної гімназії. В тому є щось брутальне. Лікарі пішли собі, зробили мені укол і пішли бухати. Я не проти матріархату, більше б порядку було. А я не проти маріхуани, ха-ха-ха. А ви чому мовчите? Я пива взагалі не п'ю, воно подвоює калорії. А найголовніше, там місцеве населення просто шаленіє від наших дівок. Парфе? «Це не парфе, це сорбет, біле чи червоне. Я і вина не п'ю». «Амі, коли я від'їжджала, дав мені ось це». «Що це?» «Ксенікал». «А, але ж у вас непогана фігура». «Це тому, що я в джинсах». «А ви чого мовчите?» «Так от, там, на Маврікії, я бачила Джонні Деппа. Правда-правда?» «Так, я бачу вас зараз». І він так глянув, а ви чого мовчите? А про що останнє танго в Парижі? Про секс. Та нічого там такого немає. Це квіточки у порівнянні з нинішнім кіно, а ви чого мовчите? Геммінгвей якось сказав, що жінки, гроші та амбіції заважають чоловікові досягти своїх висот. І я з ним цілком згоден. «А ви чого мовчате?» «Ха-ха-ха!» Мовчазна жінка виглядає загадковішою. «А ви чого мовчате?» «А я проти будь-яких допінгів, це псує молодь». «Або розумнішою, вибачте». «Ха-ха-ха!» «А якби тут була певниця, а, скажімо, сауна, було б краще?» «А ви чому мовчате?» «Так от, лікарі пішли, бо якраз було 31 грудня, а я почала тупо битись головою об стіну. «А ви чому мовчите?» «Я Гемінгвей, я читав лише у дитинстві, нині час іншої літератури». «А ви чому?» «Я не мовчу». «Невже ви не чуєте, що я не мовчу?» Гемінгвей сказав так. Жінки, гроші й амбіції заважають чоловікові досягти своїх висот. Але відсутність цього також